Quem pode esquecer essa melodia? Trata-se da trilha sonora do filme Armarcord, de Fellini. Um filme que fala das recordações da adolescência do grande diretor do cinema italiano na cidade de Rimini. O som de Londres de hoje começa com Armarcord, de Fellini, porque este é o assunto do programa. A importância da música no cinema. O papel da trilha sonora na criação do clima de uma história que está sendo contada na tela. Nino Rota, compositor da música que estamos ouvindo agora, sempre trabalhou ao lado de Fellini e fez todas as trilhas sonoras de seus filmes. Mas nem todos os diretores de cinema são tão puristas quanto Fellini, que sempre escolhe o mesmo compositor para musicar seus filmes. Hoje falamos também do filme Top Gun, cuja música é a primeira nas paradas de sucesso londrinas, interpretada pelo Grupo Berlim. Falamos também da música do filme The Mission, E terminamos com uma linda surpresa na voz de Ned King Cole. Noite, Aqui comigo no estúdio estão Elia Araújo. Boa noite, Elia. Boa noite, Paula. E Ricardo Chagas. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. E juntos nós vamos falar de música e cinema. Bem, Paula... O som de Londres não é o programa da BBC que fala da parada de sucessos londrina? O que que a música feita para o cinema tem a ver com isso? Pois é, Elia, justamente essa semana, a música Take My Breath Away, ou seja, Você Tira o Meu Fôlego, de Jorge Moroder, interpretada pelo grupo norte-americano Berlim, saltou de sétimo para primeiro lugar na parada de sucessos de Londres. E esta música é o tema do filme Top Gun, que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa, e já já deve chegar ao Brasil. Top Gun conta a história de um rapaz ambicioso que quer ser o piloto mais veloz de aviões de caça numa escola para pilotos de guerra em San Diego, nos Estados Unidos. O filme não tem nada de muito especial, mas como todas as histórias de jovens, pilotos e aviões, fala de velocidade i jamor Para gente falar de amor, Paula, tem uma outra música feita especialmente para um filme que é uma das mais belas histórias de amor que o cinema já contou. Pois é, aí ela está falando do filme Betty Blue, dirigido pelo francês Jacques Bennex, o mesmo diretor do filme Diva, que já passou aí no Brasil e, como vocês se lembram, foi super bem recebido pela crítica. A música do filme Betty Blue, composta por Gabriel e Yared, às vezes lembra muito a música brasileira, como nesse trecho que vamos ouvir agora. Bye. Uh... Betty Blue conta uma história de amor entre dois jovens que se encontraram numa praia do sul da França. É um dos mais belos romances que o cinema já mostrou. E a jovem atriz que faz o papel de Betty se chama Beatrice Dahl. E segundo os especialistas, ela tem tudo para ser a sucessora de Brigitte Bardot como a musa erótica do cinema francês nos anos 80. E embora o filme conte uma história de amor fou ou seja, uma louca paixão que, como todas, acaba mal, tem sido um dos maiores sucessos de bilheteria aqui de Londres. Está o clima super romântico do filme Betty Blue e a música composta especialmente para o filme por Gabriel e Yared. E depois de um filme romântico, falamos de um filme épico, um filme que está em primeiro lugar na lista dos mais vistos aqui na Grã-Bretanha. Trata-se do The Mission, ou A Missão, dirigido por Roland Joff, que traz como estrelas principais Robert De Niro e Jeremy Ions, no papel de dois jesuítas. O filme foi feito na fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai, exatamente nas cataratas do Iguaçu. E é realmente um épico, como a Elia falou. Trata-se da história de uma missão de jesuítas, onde vivem os índios guaranis, nas terras disputadas por Portugal e Espanha no século XVIII. É uma história religiosa e política, que tem uma força enorme. A música é de Ennio Morricone outro compositor italiano com longa tradição no trabalho de criação de trilhas sonoras para filmes. A sonora do filme The Mission, filme que, como vocês sabem, ganhou a palma de ouro de Cannes desse ano, foi interpretada pela Orquestra Filarmônica de Londres. E agora, como eu disse no início do programa, uma surpresa na voz de Nat King Cole, o cantor norte-americano que criou com sua voz grave e sensual um estilo único na música romântica norte-americana. Pois é, Nat King Cole morreu há muitos anos e gravou esta canção em 1957. Quase 30 anos mais tarde, o diretor britânico Neil Jordan foi buscar na voz de Ned King Cole a inspiração para seu filme Mona Lisa, outro grande sucesso das telas de Londres nesse outono. Mona Lisa é um filme super contemporâneo e que conta a história de uma jovem prostituta de luxo vivendo uma dramática trama que envolve sexo, drogas e amor. A jovem atriz britânica que faz o papel de Mona Lisa é Cat Tyson, Bob Hoskins, mas o papel do seu motorista, que acaba se apaixonando por ela. E o fantástico ator Michael Caine faz o papel do vilão, com aquele charme que só ele sabe dar a cada um de seus papéis no cinema ou no teatro. E, bem, agora chega, não vou contar mais, porque o filme deve passar logo, logo aí no Brasil. E eu não quero estragar a surpresa de vocês. Então fiquem com o Nat King Cole. Enquanto a Hélia, o Ricardo e eu nos despedimos de vocês. Até o próximo Som de Londres e... Um beijo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness? in your smile do you smile to tempt a lover monely saw are is this your way to hide a broken heart many dreams have been brought to your doorstep They just lie there, and they die there. Are you warm, are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Fins demà! Esta é a voz inconfundível de Flora Purim, a cantora brasileira que alcançou a maior popularidade fora do nosso país. Flora, como vocês sabem, vive há 20 anos na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado do marido, o percussionista Ayrton Moreira, e seus filhos. A Flora esteve recentemente aí no Brasil, segundo soubemos, com muito sucesso. E esta semana ela se apresentou aqui em Londres, no Town and Country Club, um dos templos da música pop britânica. Logo depois do show, Flora disse algumas palavras para os ouvintes da BBC. Quem entrevistou a Flora foi a nossa colaboradora Dulce Maltês. Essa a segunda vez que você se apresenta em Londres esse ano e com muito sucesso, diga para... Graças Meu a Deus. Deus! Qual a importância para você da conquista desse novo público? Bom, você sabe que a música da gente é universal, né? Uhum. E graças a Deus está chegando lá. Então, para mim, eu levei anos e anos esperando chegar essa época. Finalmente chegou... Eu sinto o amor das pessoas, é muito importante isso, a gente se sentir querido e amado, dá mais vontade ainda de dar tudo e eu sinto que todo mundo nesse momento necessita um pouco de carinho e um pouco dessa energia que a gente tem para dar, então essa é a importância. Quais são seus planos no Brasil, para o Brasil? Eu tive no Brasil agora, né? foi um sucesso muito grande, nós vamos voltar ao Brasil em janeiro para gravar o nosso próximo disco. E se Deus quiser, estaremos em Londres no verão. Ah, tá legal, estou de fera. Muito obrigada, você obrigada a você e a BBC. aí, a Flora, que volta ao Brasil em janeiro e que no próximo verão estará de novo aqui em Londres. Semana que vem, mais um brasileiro se apresenta no Town Country Club para enlouquecer as plateias britânicas, Hermeto Pascual. Aliás, o Hermeto foi quem compôs Andei, essa canção que a gente ouve agora com a Flora Purim. Thank <laughs> you.